Zenbait poema ekez idatzi eta gero? Iritxina izasierak zorionez, ia infinituak izan daitezkela sinestera Esperantza horrek senda dezakela gure bizitza, denborak ezingo duela ito, maite dugunaren oroitzapena. Inoiz ez dut guztiz ulertu, bertsoen azpiko estasien eta tormentuen arrazoia noraino dauden hitzak eta doinuak nire irritsekin lotuta. Behar bada horreegatik idazten ditut lerro hauek, norbaitek sentidezan nirekin utsegin eta barkatua izatearen, poza. Patxi ezkiaga. Zendaitiztan bat utzinezak Hene azkenan diuen eriterak Hori bera da Altxauranka ekaitz Jep na na na na na Bueno, Triste ere bada ez da kantuan nanananak aritzea, letrari gabe, jantzi gabe. Kantatzeko jakin egin behar eta hurrez e, ikasi. Bueno, bakarren batek, deitu nahiko balu, bederatzi labiru, laro geiamar, berrogitabat telefonora eta kantatu nahiko baligu. kantua gaur sumatu duzu ez da, zertaz arituko garen izketan. Zertate, gitani garan denborako Ganbarako Pasteak etxe aurrean pilatu dituzue? Laenian usten. Oshu prest zaudete? Urteko gaurik laburnari argi eginai dio zue. Zan ere gaur horisioz batzerakoaz, eguzkiaren aroaren etorrera. Eta bai bai, bete, haundi eta indar daukagu, Gaur, eguzkia. Bejon da Bihar san juan, gaur san juan bezpera, eta sorginak prest, dantzarako. Noiz eta orain, ekainean, eguzkia punturik gainera den momentuan. Ekaiz, ekaina. Ekaina, ekaiz. Eki gaina. Eki apunturik altuenean da momentua. Hori da, zepolita, eh? Ekaina, ekiaren gaina, eguzkiaren gaina. Eta ekiaren bueltan, eguzkiaren bueltan, sutxin parten bueltan, ekaiz. Sorginak, bagizun hondik datoren, sorgin hitza Bai, sortu eta egitetik Kaixo eta ongitorri Itakara Itzaren hauts, eka eta iratiko ikuetza mailan, txen eleder, eta sua Hori bera da denen historia Helioak zen handi Ekaitz, dan zanaritzeko taldea behar da eta gaur hautsu mordosika bat bilduko ditugu mailaren bueltan. Itxaro, Laida, Jone, Julian, Mikel, Pilare eta Enjoni. Ta danak, San Juan zuaren bueltako itiuren berri, emateko prest. Bakoitza bere erritik, bakoitza bere txokotik, egun handen oi. Ezure, Euskal Herrian, Kea, Sua eta Zorginkeritarak unea da San Juan eguna. Ura, Zenta eta Sua, protagonista bilakatzen den unea da San Juan. Eta zaziz dira bideak, gure uroitzapen gaztiez, Iesean duaz belea, Iesean duaz belea. Toki askotan ekainaren ogeita lauean egunez esnatzearekin batera, lehen intza hartzeko itura zuten. Osasunentzat, osasunarentzat, ona omen da. Horregatik, askoziren, larrugorritan, belarretan etzanda, intzaren zain izaten zirenak, katarroa sendatzeko herremidiorik, onena zelakoan. Jogan zala, erreinu, Nafarban San Juan eguerdean, erreka edo iturrietan baino hartzeko oitura zeuen, hartara urte osoz, katarro eta gripia usatzea, lortzen omen zen. Lusaiden diotenez, gauerdean, amabiak hotzen duen unean, ara, erreka ardo bihurtzen da, eta arriak, hogi. Une horretan erreka bazterretan izanez gero bizitza osorako sorion tasuna lort daiteke. El hurretan idatzitako promesa utzalen antzera biraste galdetu diote Amari gaurgo izan eta zuek zer, zer egiten zenuten? Erloetako ataria aurrean eta saiatu garingoik baino sua hondiago egiten. Hori serantsuna. Bai beti es eh? norberarena bestena baina handiagoa eta hogea izatea nahi? Politea izango zen, mendi muñoan eseri eta mendi magal, baster, txoko ezberdinetan, sutxin parta argi ezberdinak ikustea. Antzu eta hemenzu. zu. Ederra bai, ikuskizun paregabea, gitzateke. Herri bakoitzak bere bizi du, San Juan eta San Juan bezpera. Pertxena bakoitzak bere erara bizi du, San Juan eta San Juan bezpera. Eura, kontatuko bainizue gaur goizean WhatsApp bidez, izan dedan elkarrezketa polita, kontatuko baldi egu txaro, egunon. Egunon. Nuntzaudei txaro. <laughs> Ba ointzero ta sadinen egon. Bueno, alaxe kontatuko dite, e entzulei irratira e, hiritzi, atzo argitalatutako goi berri eskuartean hartu eta ara, hemenche topatu dute itxaroren artikulua suaren ingurukoa, San Juan suaren ingurukoa Eta birala idatzi zut Itxaro animatzen altzara, idatzitakoa irakurtzera eta edanuntzaude eta Sabina Nigon eta artikulastezu eskura izango ta ez bat az egiten ezu Sabina eta bueno hemenche Alberto eta gaineretako guztiak animatzera etorrita kebrantau hozoz lasterketara e, eta laizketan ari ginela Itxarok kontatu dit jo eske noretzako garaiau egun haueko soso so bereziak dira Itxaroz zergatik Bueno, ba, San Juan, bueno, bedezieda, haudako sostizioa da laka, baina, barere guraso bakizu. Ama, Juana eta Juanit, o sea, ama Juanita eta Aki Ejoamiren izan da, ba, San Juana guri asko ba, esaten dibu, ez? Horretaz gain, itxaro ere, jaio, jaio, San Juan hau zuen, jaio zen hortizian? Bueno, es, San Juan hau zuen, azita ez ginen, nire haman jaio tetxea zan da. Bai, gu bereze, ordi ziko beha, baina itxasondoko barri hortanea zigeala esan daike, ozak, San Juan eguri, bueno, asko esaten dibu, bai. E, nola hori dituzu itxaro, e, umetako ez dakite San Juan bezperau, San Juan sua parte hartu izan duenetakoa alda itxaro, eta gaur egun ere, e, nola bait, zertan parte hartzen du itxarok? Edo aldatu alda denboran parte hartzeko modu hori ohitura hoiek. Ba, baten? Garaibaten... Hori, e, haman e, barri honen eukitzezien San Juan festak eta gure egin akantolatzen zikun bako eskola pustuk eta olako ozaketan parte hartzen gen Eta gero, e, gaztetxoetan, ba, San Juan zue zanen bat txistu egotzen ateratzen hitzen. Eta guain, azkeneko lau bosturtetan ateran daiz, eta gaur ezin dezhun eta penatan nau. Balak egin zudalako bat barruan. <laughs> bai, gaina, ba, ateratzen dienak horretabiltan, nire, nire garaiko, nire lagunek. Eta benga, etorri ez dakiz eta jo, baurruti hau, Eta ematen ditez enditez oso gau berezi izaten da. Txistuaz ez zu gainean izango? Ez. <risa> Zein da derrigorrean gaur, e, behin eta berriro errepikatzen den, e, kantua bada, kantu bereziren bat? Jogun nireoket hori San Juan-San Juan eldu da, hori e, kantatzen da ez, sorgindegia galdu da. <risa> sei segi, segi? Ez, ez, ebri ingurotak izan ebaldiona da. <risa> <risa> Sabina niko ingurotan ikusi dezue suapizteko prestatutako alako trastepillarik edo? Belar Momentus, pilarik edo? E, Zementzirrendulari besteik estare. Bueno, txikitsu bat egin egin behar. Autokarabanaren ba, aurrean edo. Nik uste gargauen zozeingo deula bestela, ez? no botako gure gure gauza txarrak eta tokiri, tokiri onai e, ona bideon aitzeko, ez? Bai, txero, altxa eskuak, altxeankak egin irrintzi ozen eta disfrutatu eguna eta disfrutatu gaua. Zuek ere, bai. Ezkerrik asko, e, telefonari irantzitegatik. Zure baimenarekin minarekin esan... E, zuk idatzitakoak gustura irakurriko ditudala orain txiharraian. Eta nik eskertzen dizutzen, nik esan dizutzen ez daukete aukeraike irakurtzeko. Eskerrik asko itxaro, besareka handi bat, musu bat, handa pasa. Baila agur. Baila agur. Itxaro mendizabala goi berri aldizkareitako idatzitako Artikuloa. Izen burua, sua. 2000 emezortzigarren urteko udako sostizioa pasatu berri dugu. Sostizio hitza latinetik dator. Sostitiumnetik. Solz istere. Eguzkiak eldirik egun batzuetan eu Erdian eguzkiak duen altuera aldatzen ez delako. Euskal Herriak beste herri zaharrek bezala aspaltik ospatu ditu sostizioak. Garai batean, udako sostizioak elribidez ospatzen omen zuten. Gaur egun kristautasuna medio udako sostizio San Juan gaueko edo San Juan bezperako ospakizuna bihurtza, bihurtu zaigu. Modu batera edo bestera, suaren inguruan ospatzen den festa da, Sua indara da, Zuaren kontrola izan da gizarteak izan duen aurrerapen handienetako bat. Suak berotu egiten gaitu, energia ematen digu, Zua argia da, suak bizitza da, elikagaiak prestatzeko balio digu, materia eraldatzeko balio du, suak liliuratzen gaitu. Berari begira denbora askoan egon geitezke, garren koloretan galduta. Sua pisteko teknikak sortu ziren arte, pizkaiuak, poispoloak eta abar, sua piztu baino gehiako gorde egin izan da. Hala, Euskal Herriko baserietan adibidez, beko sua itzaletze din, gauez brasak bildu eta lotan uzten zen, errautsez urrengo egunean, berriro bizitzeko. Udako sostizioan pizten diren zuen helburua eguzkiari galtzen hasi bear den energia hori ematea omen Egun horretatik aurrera egunak mozten asten direta. Su hauek, eguzkiari energia ematea zaparte, badute sorginkeria eta magia kutsu bat. Beraien gainetik salto egin eta gorputza eta harima garbitzeko, gauza txarrak kerre eta berriei bide egiteko, desioak eskatu eta ametxei forma emateko, erabiltzen ditugu. San Sanjuangaua berezia da. Udako sostizioak dakarren misterio kutsua suak ematen duen indarra, Denak batera gauza txarra batera utzi eta etapa berri bat indarrez azteko aukera ematen dute. San Juan Gaua gau magikoa da. Soberan ditugu gauzak emozioak bentsamenduak erre behar dira. Kalte egiten digun guztia, mina ematen diguna sutara bota eta gauza guztiei lekua egin behar diegu. Zerbait ona sortu nahi bada, gure bizitzari buelta bat eman eta benetan bizitzen hasi nahi badugu ezinbestekoa da. Aurretik, garbiketa eta bat egitea. Azpitik dagoenak gabe gainean petatxuak jartzen asten bagara, lehenago edo beranduago ortsia gertuko zaizkigu zirrikitu batetik edo bestetik, aurretik geneuzkan zabor guztiak. Lehen zeuden baino ustelago. Sutara bota behar ditugu urtean zer barruak handizkibuten beldurrak. Sutara baita ere aserreak liskarrak, sutara pentsamendu negatiboak, sutara motxila pixutsuak, sutara gaixotasunak eta sutara minak, Sutara injustiziak eta sutara mamuak eta vampiro emozionalak. Azken bi urte hauetan, sutela zer botako dudan pentsatzen hasi eta sorpresa itzela hartu dut. Beste urtetan ez bezala, ez daukat berezik hierrena ikonukeen ezer. Agian beldurren bat edo beste botako dut, baina hori bakarrik. Ateak isteak onure karri dira ezinukatu, barruko pakea sentitzeak gauza ederra da. Inoiz, sentitu ez dudan lasaitasuna daukat, eta hori, zora da. Sutara, dena bota, eta ar dezagun zuaren indarra aurrera jarraitu alizateko, ametsak egia bihurtzeko. Suak emantiezagula barruko lasaitasuna, suak emantiezagula osasuna, umorea eta bizipoza. Eta zuk, zer errekoduzu gau magikoan. Sutara, erre nahi duguna. Eta bihotzera gorde behar duguna. Itxaro, mendizabal, amundaraino. Zerainen, San Juan goizean, etxe hauran suapiztu eta inguruan bira egiten zuten, San Juan dala sugea eta zapoa kanpora, hartoa eta gari barrura esanez. Urdieengo emakumek berriz, jantzi erligio soak zituztela, gari sorotan ematen zuten gaua, bat bilbategin eskutik heldu eta hogeita bederatzi bertsoz osatutako San Juan gaueko kantua abestuz. iteitzen zen San dituen alzent zerko zen nagusia behatarriengun balian shrubtas abilius shrubta fagutza be peicean familia shrub aitki gea hor artea ta saltu iten zen saltu iten zen zuren saltatu bai shrub yamang Oye, bai Zarbay, ¿zeo ser? ¿Es sarten seneta? ¿Han salto itean? ¿Han engañet y pasan senes? ¿Sarna contúa la lata? ¿Era bien sacudat ¿Sarna fuera edo? Oye, va, huele que está hoy marcha Sarna fuera O gitardo, la barrera Oye, bai, bai Así eran, ¿no la es ando y marcha Ir, ir marcha ja, xarna eh? fera, xarna noke xartes bueno, sinda. Uh, sin, ta, ta nafarrora. xarna fheta o hitardo na parrar. Ah, oh, <todura>. eh, <vai>, <todula> o hitardo xatona. <todula> orika <yaka>. uak <todula> mahetai olertelio se gates charna fuera ogita artoa nafarrora ez dut eskurrik zenien eduri autzakpunteusek jasotakoa izlari lanetan pedro arraras jerei ari zen arakilgoa ez Edera, bakoitza bere euskalkian bere ohitura kontatzen entzea bai bakoitza bere izkera ta bainukeran eder dago Ez dut askurik, zeinian duri Giri-giri martxa, xarna fuera, xarna nun baet Xarnaz iltzea aumentzen eta xarna fuera eta ogitardoa, nafarrora Zeinian duri, manekoniak boni Zaini heldurin Ez dugu egingo Jirin iririn Ez zut San Juan Bezpera da sua eta da dantza eta dira sorginak eta dira neskatzak eta dira tradizioa eta dira mutillak eta salto eta brinkoak dira San Juan Bezpera. Behasen gohen San Juan Bezperan eskatxe dantza. egiten dute, eh? Laida antxia urtzaka dantza taldeko dantzari eta irakaslea da. Eta dantzaren berri jasotzeko kaixo zan nahi diogu, laida, laida antxia kaixo tangi torritakera. Kaixo, <laughs> egunon. Dena prest. Aurreko astean, e, gutxi gora bera, e, aurtzaka lokalen e, atarian aurkitu zintuztekun e, kantuan eta dantzan, eta hortik sortu zitegune idea jarri bargarabera, egin harrimanetan e, eta galdetu behar digun, e, oitxura honen e, berri. Laida, hori ere derra da ezta, e, dantza entxeguak... E, erritarren gana urbiltzeko modu, bada ez dakite egiten duen. E, Guraldia dela eta bero egiten duelako, edo lokal barruan baino espazio gehiago dagoelako kanpoan, baina balio du erritarren hurbiltzeko urbiltzeko, erakusteko, ba, eskutuan edo ateaz bestaldean zer egiten den? Bai, bai, egitean, guk, bueno, gure intentzia izan zen, ba, ba, bai, kanpo nikia, bai, egualdia unapro etxatzeko, eta bueno, baina betide espazio egiten duelako hor dantza itzeko ez, er? Bani, bueno, bueno, allí da baita, eh, rico gente ba, bai umekin eta bai paseatzea, ba betire ikusteko eta pizkas ber riten ikusteko aukera ukitzen duela horrez. Mhm. Uh -huh. Eh, laida zer dan eskatzen, eh, dantza, noizko da, edo bereziki San Juan zuaren inguruko eh oiturala da. Bai, eh uno. En eskatzen sokantza 2008 urten ba hartaka dantaldai San Juan zuan esperako tradizioi da, ba, pixka dantzaren inguruko herripe gehiut zionez, eta, bueno, ba, san juanetako neskatzen eskudantza osortuzun pixkat. E, Dantzat eurako solstizioa lotu egiten ditu bueno, ba, pixkat amal urran e, osaga joiko gogorek hartzeko. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, san juan zun ingurun, ba, dantzaitia betidanik ezagutu da noitura bada, bueno, ba, kegun betela pixkat, eta, bueno, ba, eraskotako dantzak izan die, baino, zabalduna, ba, segurasko, soka dantza edo eta eskudantza formako bizan diez, bat iskat, eta kantuz eh, lagunduta. Behasen egiten duzu honek zer du berezi eh, ez dakitin guruetako dantzak ere ezagutuko dituzue, eh, zuen, zer da propio behasen guak duena, zerbait berezi galdimadu, bueno, laida? Bueno, behasengo San joan egune oso berezizaten da ba, guretzat, bueno, ba, nahi eta dantza izuntan hasi ba, hengusten zeharraiten galako prestaketan ez da, bueno, ba, lehenengo eh, lorak biltza juten geha, ba, irakasale, taldeko parta eta dantzari guztik, Bueno, va, miren, corro aquí te con. arropak jasen ditugu bat eh, Linuare zindako atorra eta agonazurik jasen ditugu, eh, bueno, va, ba, Indiatik ekarrigen ditu eginiko bagirriko batzukin. Eta bueno, va, ba, beindantzari guzti prezautze ulak, e, makala Magala duen herriko autotarrek eta bueno, va, igartak utuin Petrilan jartzen duen. Eta gero ba hortik, eh, San Joan tortzikoa bestendo ba herriko kantujirako eta irek uh -huh. eta bueno ba, gureen eskatzentzianek dizten da, da inuru guztie indaz eta bueno ba, San Juan dela San Juan de la Cantatuz arrulari dantza eta bueno ba, hori bukautako igartzan afarizia izaten deu eta harrena inplaza jesten gea bertan gure manaldia ezaintzea uh -huh. e, San Juan dela San Juan de la Canto aipatu duzu izan ere, e, neskatzek dantza egiten duten kantatu ere egiten dute. Hoi da, bai bai. Eh bueno, piskat, guk, bueno, bi kanta iritu kanta a ditugu. E, Enalde batetik zokadantzan hasieran, eh bueno, ba, San Juan da la San Juan da la ba, eta ba piskat letrak bione bezala, ba, San Juan da San Juan da ba, zapatu arratsaldean, eta Eh bueno, ba amala bacho trompeta jotzen, fasia zurengainean. Eta bueno, eh dakiguna da bi kanta uek, ba irdia zabalen eta multillon 20c kanta sentziela eta, bueno, gero, kantu jirak makala ikatzen doen mitiak san juan zortzikoa bestun duen. Uh -huh. eh, laida, koroa ipatu dezulen, loreak biltzen ditu zuela, eh, koroak bai. eta egiteko, ez dakire, esan nahi berezirik duen, edo jazkeraren parte den, zuek asmatutako zerbait, edo garai garaibatean ba. entzundako zerbaitetik jasotako zerbait dote den? Bai, bueno, haipatu eh, betala, bueno, eh, honek naturako lau elementu nagusik eh, batzen ditu, Eta, bueno, ba, lorek biltze eta lorek sordak itioak, ba, emankortazune simbologioi ematen dio pixkaz, eh? Eta, bueno, ba, San Juan Lora, biltzen dike un lora nagusik izaten di, ba, San Juan Lora, eni lora, iratzea la rosa, trabe liñak, ba, pixkaro, dik biltzen dike un lorak. Egun berezi aipatu dela aiipatu duzulai da, e, bereziki bai. taldeko zuek urtean zehar e, danza eman aldi asko egiten dituzue oso ez berdinaak bai. erlaian bai. erritik kanpo urrtu gerago ere bai. E, bai. bereziki e, gaztetxoenek eta pixkatu itxura hau e, lehenengo aldiz jasotzen hasten direneketa e, gustoora egiten duten e, dantzaldia da e, bai. zaien eguna izaten da. Egi esan, bueno, gukurtentzea emanaldi basko ba, jende jugu, bueno, ba, e, ale bat zinen, ibiltzen jara ba, emanaldi eskeintzen, gero dantzari txikitare juten jara ba, urtzen zer herri desberdin eta ban egiezan, en, ba, San Juanak edo iteatokatzen zahien, umek, ba, desatzen noten dira unau iristeko, bieunen ba, bai, bertan eta bai, aurretik, ba, prestaketa eta alara unte eskatzen baina, bueno, ba, gero danak desatzen noten dira, eune ba, aihau eta jakutsi duen guztie eakutsi eta dantzaz gozatzeko. Laida, mila, mila, mila esker, ondo, ondo pasa ezazuela, egun neguraldi politia dezue lora biltzen hasita gozatzeko, eta gu ikusten da txaloka eta gorputza moit juzarituko gara zen inguruan. Oso ondoa, eskerrik asko zubei. Zuei, Laida, muixondi bat. Agur, derrekaitz. Ehingo dugu de korua txobana, San Juan lorak bilduta? Bai, oso egitasmoa ederra da, ezta? eta oso elmuga, baina bide are ederra goa duena, ez da? E, Loretsuak bildu, arropa prestatu, atondu, ensaioak egin, danza eta kantua uztartu naturalen lau elementuak Bate eginez festagiroan Elkarrekin goztatu, ederra da la oso Laidan Kontatu izkiunak Beha saingoak, baina Herrikoa iagotar ere egin behar dugu salto Adibidez Adibidez Legazpira Argitzen eguna Neure onduen Lamie, xamine Azken besarka bie Argitzen eguna Bi amorantea Gure xan garkotzut Lamie ZURELAZ TANTSUBE MARIA GORANZA KREZALA AIZIEN EGURALILAN BROTU EBIOTZIEN ETA REI Naure on Maikater ditarako txistua jotzen egon behar duta biskor-biskor esango diot, kaixo. Julian ausmendi ala urkeztu didat eta Herriko hau txistulari historikoa, men da, argazkilaria ere bada eta musikari eta argazkiari lotuta ibili izan da urte askoan zuaren inguruan. Ia luza, ia luza filan, begiak, begiak. Julian Azmendi, kaixo eta onge Eta, eh, eh, Julian Eskerrik asko bai horbest aldean egoteatik. Badakit amaikaterdi etan txistoa jotzera zoazela, ez dakit goizean izetik asten ote diren San Juan, Bezpera, Gauko, Ospakizunekin edo beste kontu batera ote zen. Ez, ez, txistoa jotzea San Juan zortzikoa eta gero erromeria egotean da, baina hindi txistoa zortzikoa joko dut eta gero ba, izkabakek iro ikusteare bai. Hau da, festa goizean izetik asten da? Bai, bai, bai, bai, bai bai, bai bai zekau boizean ez goizean, horik gawean da, eh? San Juan zua eta gawean egingo da, baina gaur egunean ean zer izaten da, txistua eta hau da, gira bat izaten da gaur erako. E, lebazpines, Arrakzaldean egiten dute, eskupeteroa egiten dute alardea Arrakzaldean, baina goizetik ez da ezer. Bi har, teñerirazte da zoan, egaziko eh? teñerirazte bai, goizetik da. E, jurean, zuk urte asko dara matzazu zuari lotua, bai e, argazkiak ateratzen, bai txistulari modura e, musika eginez, e, oitura asko aldatu alda urte hauetan guztietan. Nolago gogoratzen duzuzuk zure garaibateko urteitako e, festa eta nola ikusten duzu gaur egungoa? Bueno, ni garaia zan, gazte garaia zan, bizimitzan, et, uzan, eta ordu nizaten zan, ba bueno, zua egin eta aurretik, besteratik edo, San Juan postea jartzen gendun, eta urreko guregunean egiten zan zua eta han bukatzen zan asuntua. Arrezkioz, gero ari negazpien naiz. eta bueno, negazpien eren e, zuaren inguruan zerbait egiten zan, minero orainia romeria asko ahonditu da egiten da San Juan zua. Gero lehiago ingurutsua lan egiten da, eta gero, ba... Zandango tari nari nekin, er, er, er, er, danza mordor bat egiten dia. Horrek ere du, ordu bete, ikudu edo horako zerbait. Julian, sua elementu indartxua da, zuke argazkilari modura, maite dezu bereziki? Ez dakit zuari edo zuaren efektuei argazkiak ateratzea? Bai, bai, bai, zuak hau ina, san juan zuak hauean, ilunpean, izatean, Beste protagonismoa atakzen du, eta da eguneko zua bezala ez, zentratzen da e, bizta guztia, e, zu garra horretan, eta horren oso inguduan da biltzen e, gaztetxoen gan. E, txistua jotzen, kantu ez izango dituzu ez, zein da gehien, edo maiteko dezune, gehien gustatzen ezuna maitekoen duzun kantua San Juan Gabonetan? Bueno, gabortan San Juan softzikoa zan eh, joan izeneko sortzekoa, hori da lehenengo jortzen dena, zure piztutzen den momentuan, eta hori da guztuko den dudana, gero azken nontan, zartzen jundia beste dantza ba, fandango eta ari beste galtza batzuk ere ba, ba, ba zartzen jautzi baten zere bedaileko ingurutzua e, kantatuko diguzu pixka bat? <laughs> <laughs>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 Bueno, urte beste Estamos... bas, matzemanea bat intenta bintxe petizien da zerbait. Oso, dondondo pasa Julian eta eskerrik asko telefonari irantzute batik. Ba, besarka datagur. Egu skia, Zeretan zabiltza maite kontuetan Elkar bizitza jokuan Eta superriz berko jiki eta Bueno, legazpingo dela probestuz Jone dorron sorori egina idiot kuku Jone kultura teknikaria da Eta urteak dara matza ba, Gaurko gaur eguneko eta gaur arratsalde gaueko juntzeko e, Ekitaldiak eta koordinatzen. Berak ezagutzen du ondo legazpina egiten dutena. Jon Edorronsoro kaixotaongi etorritakera. Kaixo, aguner. Eh, ala idate urteak daramatza zulau guztiak koordinatzen, eh Jon da gaur legazpiarrek eta legazpira inguratu nahi duenak eh ba gozatu alko duena, e, nolantolatzen no dezue arratsalde iluntzea. Bueno, um, urtetan mantendu dena noski izan joan zuaren e, ohitura da eta horren inguruan patxisturari e, hortasentzia. Horira urteetan nik bete ezatu izanango ummen nintzenetik eta la hasita ere ba horri ba, utzi diogu. Eta urte joanarekin zuak ba, ba, patxisturari egen artetzeko zei ba, handitztzen joan da pisa bat, aldaketak eta izan diko urtetan zeak, E, eta, bon, azkeneko orpasi urteagoetan, ma, elitura berdina mantentzen dugu, gaueko jamaikat terditan, e, e, do, amar terditan e, suapizten denetik aurreakua. Baina, bada beste, eta liberezibat, berazpein egiten dena, e, eta da, e, armen zadardeak, zen dugu. E, eskopeteroak, gara eskale, e, bon, garaibateko, garaibateko, zarma eta kustaldien urolgarri. E, mm, urte hauetan e, indarra hartu duen ohitura da eta festa guztiak e, jende asko e, biltzen omen du jone. Herria e, nabaritzen da egun gustoko eguna dela eta herritarri parte hartzea bai modu zuzenean edo baita e, ikusi edo txalotuz gustatzen zaila? Bai, e, za, ikurso eskanea es la misma carne que cuando pregúntale a un vez si se desendela eh porque bueno, gusta. Ba, beti entzun izan dugulako. Dani gustu ez sinetxe ere, bakago eh mágico modura. Eh uratu izan dugu, eta orduan eh ni gustu ez Bogo e, bat izaten duela, e, bueno, parte hartzeko ba, aktiboki edo edo ikusle modua. Ez? Eta Bon ba, bueno, bakruttzen alduen moduan parte hartzen du. Egia da zuaren inguruko parte hartze hori herritarren parte hartze aktiboa bereziki e, sustatu egin dela, azken urte hauetan. Eta pixka bat ba, joan zorzikoarekin e, pizten denean babon nogor romeritso bat e, antolatu antolatzen da bueno, dantza batzuk egiten dira eta bueno, ikazaueki bat e, antolatzen da, ba, ekitaldia herritatar e, guztionen ikpaldi izan nadin eta herreta guztiok parte hartzeko aukre izan dezagun mm -hmm. e, eta ez da dadin gara danttzari dantzarien asko. Nola baitea esateko. Eta, bueno, ba, ba nik usteik bigausak, alde batetik sustatu egin da, parte hartze hori, ba, eta armen, alardeak ere, parte hartzaila gabe ez dauta e, e, e, e, litzateke egin, baina ez alde batetik egin da, ba, bueno, ba, ere ez ere Ba, erakartzen gaituela gau, nek, eta kalera ateratzea eta, bueno, zer dagoen ikusi, zer dagoetan etan pazteatzen, gau berezia izaten dartan ikustet ez, ez dela legazpik kontra bakarrik. Egia batzken urteagoetan, legazpik indarraztu duen gau bat dela, ba, festan, xumeak, eta, bueno, herrikoak ba, biltzeko balio duena bat ez, ez eh? Akaso gako hor dago ez, herrikoi e, bihurtze horretan, eta bueno, urtean zehar dantza iaiaia ia modu profesionalean egiten duten horiez, e, gain, herritarrak ba, beraiek jartzea dantza alegintak dantza gozamen. Horretan, jonez, zuri bereziki pertsonalki, e, zer da, gaurko itxuraz, e, gustatzen zaizun, edo zer egiten du jonek bereziki? Ba, ba, jonek e, bereziki, e, bueno, egia da, e parte hasi zena dela eh dantza ikastaroetan ez dantzaria, baina bai dantza zaldea eta ordun eh bueno bar, e, ez, ba eh alguien urteutan els gainzu orain bestea baina eh bai dantza egin izan dut e, San Juan besperan eta oso bueno gustatzen zaiz dantza egitea eta bueno ba e, xarma berezi basua de minguko danza ekitaldi erritual horrek nahait E, jone basuari eta guzkiari eta dantzari eskainitako gau magiko edera izan dadia Legazpin ere, ingurutan bezalaxe Jone dorren soro eskerrik asko Bezarka dondi bateo Herrik ustez zinontan itzalekin jolazten Neu izaten saiatzen Eroamar goste, nire sintasun deak, inda berriz kantatzen Egun sentia urbilau sentitzen. Le Gaspitix salto zu gara. Kontatzen istoria saia da ulertzea bestearen megia. Suaren gainean salto egiten da gaur gauean, denboran zerratzera salto egingo dugu Mikel Elgarrestarekin. Dantzaria da bera dantzari aritu da urte luzetan. Zorari. Atzo atzoretsaldean solasaldi politza izan genuen bion artean eta atzo kontaktutakoak gaur irratira ekartza naiko nuke Mikel Elgarresta kaixo taongi etorrita kara urte asko asko askoan irrintzi dantza taldeko kide izana eztakit gaur egun ere hala aurkeztu alt zaitu da Bueno, ez dakit, ba, no, bai, jol bai, pitzin bat iten dago, reitik eta. Atzoarik <laughs> bai. eta egin genuen e, Mikel Biok bai. atzera begira, e, konta iguzu zer, gertatu zen mila behatzi honetan, iruro goita mai garren urte hartan, okerrezpana izan ere, herriek ikasi beste herriei begira egiten dute, edo beste herrietakoak herrira gonbidatuz, eta elkarrekin e, ikasgai ederrak osatzen ditugu. Zegertatu zen mila behatzen eta irurrogi eta hartan? Bai, baina, hordiziko e, e, hamez bire dantzataldekin eta, bueno, beti eukideu ba, gai hartan, batez edo gure garaian, harreman oso onak ez da, Eta eta bueno, beraiek, ba, ba, dantza batzuk ikasi genuen, ba ez dakita, ba, Bejo Josepe, Bostal, eh, Puesnaco, batzuk, baina eskein ziguten baita beste, beste dantza bat, beste dantza bat zan, ba e, dantza baino gehiago ekitaldi bat e, San Juan zua ningurun eta eta bueno, eh, san generoeske Vallez etori ziren Jesus Mari Garate Xabiera eta beste mezka bat eh aramburu gehi, bai, baina neiz goratzen dizena eta eta txisturari baita valentzi belantxizan orko baita ez dakit mundu beti bezazuta eta bueno e, etori eta erakutsi ziguten e, san joanzo ingurun dantzabatzu eta ipuinekin eta dana ba bueno zan, oso oso gausa ikasi gainuen eta eta, bueno, eta jarraitzen da jarraitzen da hori izan zan, zan eh mi ha via sido eta bueno, oraingaz eh, ber hasi ginen guk eh bi hiru urte, eh, bi hiru urte bakarrik bai erritsi bezela eh iten genuen dantza. Baina gero ba, bihurtu zen ba harrikoia, ez da jendeek hasizun ba bai eh bueno, zer zorren dantsa eta momentu hontan momentu hontan ba, ba baita, bueno, lorra ta lorra lurra lagundutan lurra baita hartu za, buruz belarri eta baina bueno jende asko eta bueno dano guztietatik ateratzen da ateratzen da dantsan. Suaren bueltan lagun asko elkartzen zarete baina dantzaz gain eh, konjuruak eta izaten omen dituzu ez her da kontu hori Mikel eh, eh sorguinak eta sorginkeria eta amariren eh istorioa oso presente izaten duzu. Eh? Bai, bai, ez es que, bueno, hori, e, izaten da, no, bueno, zue, ja, azten da nenean ja maitzen, zaten e, dira e, zuan inguratzen eta sorgin batzuk, beraien bat botatzen ditu zeba konjuru batzuk, eta hola, ez da. Eta, gero, konjur horiek bukatzen dienen, e, ja, erriko jendea sartzen da, e, nola da, bal, luzeideko molantak eta dantzatzen, eh? auriera badie esaten dugu balkarnosekoa la la la la la eta jende, baina, bueno, baina, klaro, da jende karagarri, karagarri. E, gero, mm, bueno, claro, esas ni su vez las azenda gente caragarri, caragarri. eta zuzentzen dora e, bueno, kontatzen du ipuin bat, eta Marina Mari no la bidaiatzen du anbototik murumendira. ¿Eh? Eta, bueno, hori buka gondoren, eh, kantatzen da San Juan, San Juan abesti bat. Eta, abesti goizut, eh, gura li horadagota, espero dut ez izurratzea. Baina, eh, bueno... Bota-bota gaur, asko zeatetei bai. gratian kantuan ari zaretena, euriaz temanin badu eztegu jakingo, nork egin duen. Bota-bota. Bueno, e, bueno. Hori <laughs> ba, zaten da, San Juan, eh, San Juan, San Juan eldu da, zorgin bekiak aldu da, Galdua bada galdu bedi, zekulana gertu ez bale di. Eta, bukatzen da, lapurrak eta zor... Bueno, estofak egi jo, baina lapurrak eta zor gina erre, erre, galia eta hartua gorde, gorde. Eta hor dut, ba, zor gineak e, ateratzen di plazatik. Ateratzen di plazatik, ja, bera, ba, no, ja, ba, erraiten zean bezala, ez da, mm -hmm. eta hola. Bai, bero, jarraitzen du gero, ba, plazan, bera, ekitaldi ke lagou, du ekitaldia ja du. do. Anbototi ke eh, bunu bidean, eh, Marik zumarra gaurtzun segi du, atxeden hartu edo? Ba, hala dirudi, hala dirudi satik. Bueno, ba ez dakit, eh ori onartuta dago hori, hainbeste urteketa eta, eta gero ez dakijiago eta betetzen da plaza Gneko Corbola plaza horretzun, baino atope, atope e, pentsatu e, o, zumarra gani da zua, Pizten da, Zumarrako plazan, pizten da zua, pizten da, lehenago. Mm -hmm. Eta gero, ja, klar, jende, baiten du, asko, jende, asko, baiten du lehenengo Zumarrako plazan ikusi, e, eta gero, urretxu gajun. Eta gero, ba, urretxu, bera, gero, ba, jarraitzen da, ba, ba bueno, ba, bueno, ja, hori, badai dibidezta, dantza, hori, zera, San Juan dantza hori ondoren eta... Eta zorginea, jor, ba, bueno, bai, bai, jendea erria, erria, batez ere, bueno, hori da susentzen dora, azten dara, besten, baina koroa iten du jendea. Eta da hori, murumendiko e, larrean, aker bat dago ardian, atxo arrenaz edabiltz, bere aurrean dantzan, goazen, goazen, eurari laguntzen, auju-auju egiten. Horregun eh? da jendea pozikoa, ba, bueno, zorgineak ez da, ez da, lera ez da. Gaur gauean, e, Mikel zertan da. E, Dantzan, e, oiu botatzen, kantuan, e, ikusten, txalo egiten, zertan da Mikel. Ba ez dakit, Mikel nero ustez, nero ustez, ustez igual txalauk egiten obe. E, beti daukazu bere, olako zea, zartzeko, zartzeko, baina, bueno, bueno, baina e, jende asko dago, gazte asko eta, nina jo nuke, ba, jende gaztea zartzea eta hor, nantzaikea. E, Mikel, baino, edera? Baino, bueno, Ederra da, ez bai. da? atzera begiratuta urte luzea bai. hauetan zehar oitxura nola mantendu den eta oitxura nola indartu dena ikustea. Bai, oso, oso, oso politia, oso, ederra, ederra da ola ikustea, ben, eta nukauza batzun, eh, e, zuek asitako gauzaak eta gerrik usera jo eta jarraitzen dola eta geduz da jende gehiago eta eta bueno, bai, oso, oso politia, oso politia eta bueno, bai, oso politia. Ba, behonda izuela, si erartan hortxe tira egin, besteek erakutsitakoa ondo ikasi eta ondo transmititzen egindako lanagatik. Mikele, behonda izuela eta ondo ondo pasa gau goizaldea. Ba, ba bueno, ba, bila esker, eta gombi dautaz haurete, edo no, nago, honimendi pasatzeko. Oso ondo, <laughs> han edo hemen nun betxe gongo ara. Ego, saltoren bat. Aio Mikele, ondo segi, augur. agur. Agur. Agur. Irianeko pagoak lai Haideratu ziruelai Oztadarraren agian dira Irurak pausatu Gonbidatuta zaudete esan du, Mikele bainoazte arraixa ezta bikote Herri bakoitzak, auzo bakoitzak, etxe bakoitzak badu bere festa, baldu bere sua Eta ezin toki guztietan egon Bakoitzak berari heldu behar Ala seda. Antoni Pilar egonon, Kaixegunon. Eh, Kaixe, egunon. Egunon. E, itxasotik gatozta itxasora goaz. Itxasonere baduzuelako festa, ohitura eta biok arduratu zaretelako auzotarrekin hitze egin eta berei kontatzen dutena bilduta ona ekartzeaz. Eskerrik asko bikote. Bueno, casi <laughs> antes dezakegu lan etnografiko txikitxo bat egin degula. Aldan bera urratxa, Etiko bidean lacha. Iei anaigabez, pilare ez dakit oso ondo ze proposatu nizun ere aste azkenean edo eta ariakora pilatotariakora pilatu bakarren batekin hitzein, zerorrek kontatu eta azkenan hortan bukatu dezue. Antoni eta Biok e, ez dakite etxezetzeko eta batezateko lanketa txiki bat egin, beti aina beratxa den bizilagunekin solasean aritze hori sustatu eta ba, bildutakoak Bai, e, egia esan ez dugu denbora nahikoa izan guztiekin egoteko. Horregatik, e, bueno, hemen dice barkamena, zen batzuekin kontrastatu ale izan dugu eta egia ekarpen berria jaso ere, bai, guk genekina... A ver, actualizando gorlaxe. Eta bueno, eh gelditzen zaiguna jasotzeko ba, bueno, izango dugu aukera, eh? Oraindik beste eh herritar batzuekin egiteko. Akaso lanketa oso berez baten hasiera da. Tonto tonto hasi degun hau. Alaxe da, alaxe da. Bai, oso garrantzitsua. E, bai, gertatzen zaiguen. Eh? batekin aria tiratzen hasi eta hiritzen zaigu, bueno, ba, hortan txibukatu daitekela, baina hasi janen ari ari tira eta tira, beti gertatzen zaigu olako zerbait gai. Aberastu nahi hortan, jende guztiaren e, iritziak eta informazioa eta tradizioa jasotzearekin, ba, bueno, guztiok aberasten gara. Konta dugu zen nola egin dezuen e, lanketa hori erritxiki batean gaude itxason, e, bueno, orkestu ezagun lehenengo e, itxaso, e, nolakoa da? itsaso zertu du berezia itxaso e, herriak? Bueno, momentu honetan igual gauzarik berezina da oso parte hartzaila eta dinamikoa dala. Egia eh? e, e, esan, e, igual pasa ditugu orte batzuk ezain e, argiak, baina, bueno, momentu honetan, Ez dakit barpizkundea esatea igual gaitxo da, baina errekuperatzen ari gara bai. Eh, intarramdiz. Intarram eh, nik ustut esan dezakegula oso herri elkartua, bueno, ba, horretan, ba, benetan, ba, pausua, kematen ditugula, eta oso modu konstientian denoketa igual dori da gure aberastasunika hundiena, bai. N Nolakoa da, biz lagunen arteko harremana pixkat galdut zeizot kokatzeko egindezu edo asizaten, la, egiten artxi, lan hau egiteko behar delako saretze bat, behar delako konfianza bat, behar delako... E, harreman bat, nolakoak dira itxasotaren arteko harreman harremanoiek? Bueno, ba, esango nuke harreman eh, sendoak direla, ba. edo zein eh, kintzatarako eh, jendea ikusten dezu prest, parte hartzeko ikusten dituzu gazteak ilusiokin, ikusten dituzu eh, adin batekoak eh, ba, oso ilusiokin kontatzen dituztela beraien esperientzia, parte hartzeko gogokin, beraien begira da, en ikuste danon artean nolako saire bat barruko elkar hartzeen politbate sortzen ari dala herrian eta ba esango ni edozein ekintza dela eta herri e, guztia elkartzen geela bai auzolanerako bai san joan bezperako afarirako edo bai edozein eskatzen dezun edozein e, gauzatarako informazio partekatzeko edo esku beraien eskuen e, borondatea eskertzen da bai Bai, eta han joanik eta bi okurtero, eh, San Bartolometarako egiten dugu, onelako ikerketa bat, eh, geure ondarearen eta batzutan da ondareetan tangible eta beste batzutan, ez? Bueno, gu egia esan emezortz urterik nazi ginen arantzadin eh, etnografia saian lanean, eta han bueno, Fermilekin, Fermile Izaularekin eta asko ikasi genuen, bueno, pentsatzen azue Jose Mikel ere egiten genituen el lkarrizketak bere etxean aralarren asteburuak pasata gero eta beretan esait hori guztia e, bueno, ba, urtetan lankidetza hori han ere mantentzugu eta gu bueno, oso konprometituta gaude ba bueno gure herriko esanidet hondari hori jasotzarekin eta eta gero horren erakusketa eta aurkezpena beti sanbartol metan bertako festatan egin izan dugu, aretoak bueno, ba benetan e, ba jendez, ezta, eta batez ere herri asko nola oraindik ere kanpoan bizidiren ba haien jakinaia ja, eta irrika hori mantendu dugu urte-zurte eta beti dugu, ez dakite bai, ba ere edo gai berri bat eta bueno, berez mugagabea da e, daukagun zerrenda baina piskanak abagoaz eta mm -hmm. Hori hori egen eta eta jasotzen bai. Eta da orenguai Berggintsumuma. Zerra alderdi hori pilare herri e ezagutu dugu, herritarrez piskatitzein dugu, ebaina ikonuke pilarek antionia aurkestea eta antionik pilare aurkeztea zenik zuen alderdi hori ez nuen ezagutzen, e nunbait irakurri nuen itxaso, pentsatzen jarri eta itxasonik beti lotzen dut pilarekin, eta askotan elkarrekin egoten ez garen harre, ma bueno, harreman badagor, e gertu sentiarazten gaituena, zuk nire onik zuen zait, oso gertu sentitzen zaitut, eta horregatik jarrintzen zurekin harremanetan, jakingabez, e aur eksperientziau badezuela ojur azarrak etnografialan hauek mm -hmm. egiteko kontuetan eta oso entes garrera iruitzait Antjoni, aurkeztu ikuzu e, pilare musika zeindan. <laughs> bueno, ba zein dan, esango nuke gauza asko batea, e, lehenengoa bintzat herriarekin oso komprometitua oso oso, oso lotua eta erroak osondo e, mm, errotuak herrian bertan E, zer gehiago esango nuke, ba, e, tradizioarekin erosolotua baino baino be, berean modernidadeari ere zentzu e, importante bat ematen diona orduan jakinduela lengua eta oraingoa guztartzen, jendearekin komprometitua ba, beraien e, esperientzia, beraien jakinduria, jasotzen, ikertzen, aztertzen... E, bueno, gauza asko, esan itzake, <laughs> txikitatik ezagutzen de, detidanik e, e, alkarre zautu izan deuta el, elkarren ondoan neongea, eta hola Bilaren Pilaren orda venga bueltan. <laughs> <laughs> ba, urte berean jaioak, elkarrekin txiki txikitatik, eh, eskola bidea ere eh, erudia, elkarrekin egiten genuen, eta bide gurutzen gero banatu, etxera bidean. E, nire lagun mina e, pentsa gu itxasunaz egin ikasten eta amarrote genituela eraman gintuzten zumarra gara geure eskolatxikiak biak itxita e, e, pentsa dezagun gara jartan iruro gita malau e, ikaslerik gabe, umerik gabe gelitu herria eta bueno, horren gain bera bueno, frankismo garaian jankenten eta bueno ba zumarragan ere elkarrekin Bueno, nik ustut institutu nere jarraitu genuela, gero, eta onelase, e, gero, suertez e, e, izan genuen magisteritza eskolara joan ginen e, donosteara, seminariora, eta ferminlea izahola ezagutu genuen etnografia irakasle. Eta hori izan zan, e, ark jarri zuen balioan guk genekina. E, uste, nindik? dudan e, gogorapennik e, garrantzitsuenetakoa hori da eh ordura arte ba zumarra bezalako giro batean eta nola bit ere ez ginela ez da herri txikitatik eta gindua zenak oso aitortuak bueno bestelakorik ez esate arren eta osea fermini fermiñentzat ezta e, guke geneukana berak ezagutzen zituen gure gurasoak jasota zeukan ezagutza guztigura osea Zer nolako balira ematen zigun, eta, bueno, nik ustudia ja, urrengo egunetik ja erantzadira joaten hasi ginen labiok. <risa> bueno, eta joaten ginen, negua lauda. Bueno, eh, esperientzia hark ikaragarri markatu gintuen. Onerako, esan dute, eh, geure autoestimarako, eta oso oso importantean, nik beti horrela sego dut. Eta, bueno, eh, gero donostian ikasi genuen bitartean, ba, mantendu genuen eh, bueno, Aste eta osteuneroko Arbide doderretara Joaten ginen Gero, bueno, nik aste izagoan nintzen Antio nik elditu zan emengipuzkoan Bueno, eta gero, berriro ere Noizean topo egiten genuen Batzutan, baina, bueno, niguztu Gure arteko arremana ez dala Inoiz, inoiz, inoiz, e, noski Oztuko zen, bueno, Zuzarroieko ortze daude, eta Eta orain itsasoko bueno, Berazin ogotsi da hmm? Udaletxe berri honetan Eta hai batain batekin meneta proiektu, bai. Ez berarekin bakarrik da, baina bueno. Biok, orse, adiskide eta eta bai, zankide. Herri txikiaren balioa eta herri txikiak duen aberastasun horren kontzintzia hartuta, eh, ze garrantzitsua den koitura zarren mantentze hori transmisi hori antzu aipatzen zenuen eh gaurregunko modernitatearekin oreka hori e, topatzea eta horretan guztian e, lanean aritzea e, etnografia lan aipatu duzu ikerketa lana jasotze lana eh nondik da bat e, esperientzia hondia dezue urtekari hori sortzen urtean zeharreko bilgune hori e, sortzen kasu honetan adibidez e, mm, Erronka edo botan izunean e, gaia eskuartan jarri nizunean e, pilare San Juan da San Juan bezpera eta su eta dantza ontego jarri nizunean. E, atezateko lanketa oaste erakoan edo, e, zein hau da ematen dezuen pausua edo hartzen dezue gainean kodernuak ikusten dut papelak, e, boligrafoak. Ez dakit kasur honetan edo kasuren batean segurazki bat baino gehiago ere graba gainean hartuta ibiltzen e, da. Eta nola ematen da aldameniko bizilagunaren etxean Atea jotzeko pausori Pausa ba. jota da thèse esaten den atea zabaltzen duen ari zesaten zaion. Bagatoz bueno, <laughs> nik uste do so jarri digutela bidea. OSRX, bueno, hasira baten hasi stan argazkien bildu, maetxeetan zeuden argazki zarrak edo tres nazarrak, etnografiarekin lotutakoak eta gero dokumentatzen dokumentatzen hasi ginen igual paperean, ba ba itxaso, eta eskion arteko banaketa ematen hasizenean, atera genuen gure mapa, atera genituen eh, Mugarria, mugarri bakoitza zegoen lekua, baita ere e, ondare erligiosoa, ondare zibila, pixkatzu bat mapan kokatu genuen, mapa horri eman genion e, irudigrafiko bat, jarri genuen paret batean. Bueno, eta jendeari esaten dio zugo goratzen zea hemen mugarri honek eta zer, eta bueno, astentzea esaten izun bezala ariari -ari tiraka. Eta ematen dizun informazioa da mugarriarena, eta beste mila gauza. Bai, orduan gertutasun horrek eta berailekin egoteak eta gu kuadernotxo hartu eta arkatz batekin joten ge jasotzen. Hor eso erresada, hor eso erresada herrikoak daukago oso bertu. Eh? Gero beste lan bat oso polita egin genuna izantzen bola lekuena. E, lotuta beraien gazte denborako e, aixi aldiarekin, eta bueno, ba, kontatzen zizkiguten mila gauza, mila detalle, ez bakarrik e, bolalekuak nuntzeuden kokatuta, zerrian bat e, deixente zeuden, Baino beraien gaztetako mila bentura, mila, mila gauza, eta bueno, bahori, ba bahasotzen jungia eta dokumentatzen, eta paperean jartzen, ez? Esaten dizut, erritarrak dauzkagu oso gertu, orduan, ba, bueno, zer baite galdetzea jutengeanean, Ateak iriki edo ostatuan edo, bueno, edo zen lekutan. Harrapatzen ditugu eta antxedozkagu presteran zuteko gaurko kasuan bezala. Orokorrean bai. gustatzen zaigu, iragana orainera ekartzea, jendeari gustatzen zaio garaibateko oroitzapenak izpidea hartzea? Bai, lehenz, eh, esan degunaren aritik, da aitortza bat, eh, niko, miro, orokorrean arrela gulertzen dut, eta kontatzea gustatzen zaie. bai, bai, bai, aitortza bada, da, baliban jartzea euren oroimena, Eta ez da askotan gertatzen duen, bai. bai? Eta hori da. Garen honek indarra hartzen du, betiko ez, eh? izan ginelako edo izan zirelako gara, eta garen honek orain eta hemen indarra hartzen du iragana presente baldin badegu, eta iragan hori ba. balioan jartzen baldin badegu. Bai, nik uste zenbat eta gehiago, eh, orduan eta eh, azkenean eh, nik beti pentsatu izan dute kultura, kultura eta, eh, bueno... Kultura ezdaki nola esan e, partekatze honek eta honek berebiziko indarra duela ez dakit beste oso boteritsua dala. Bai, eta Ordun hori lantzea eta preent izatzea, benetan e, bai ematen dizkigu erroak eta eta eta, eta, eta, eta, eta norabide bat, baina norgaren gehiago jakiteak ez da. E, Beti horrek beste estimulu bat ematen, mm. ematen dizula, pentsatzen dute. Baina, eta heldu e, hauen, e, zeran, nik dut, lehen esan deguna itortza hori, osea, norbaiki interesatzea eurak bizizan dakoa eta bar, nik uste dut, azkenean hori, denoi, denoi e, askoa jola zaigula. Eta, eta, bai, badu, honek ez dakit, terapiaz duen zerbait edo ez, baina, kasu kasu hau, Dute, eus, eskertu egiten digute laguk, eskertu diegu eta eskertu egiten digute. O sea... Bai, hori dan ikustet, eh, arantzeirekin komentatu deguna, ez da, eta guretzakoa itortza bat izan txalaba, guketxeti jasotakoa, baserri giroan jasotakoa, eta momentu hartarte behar badaetza nahin eh, kontuan hartua izan, eta guain ikustet, kaso hori ere, berdin gertatzen zaigula ez, zenbat aldiz, esan, bani ze kontatuko izu, bani gauzaiek aztuta ditut, baina handi biegunea, aizu gogoratu naiz honekin eta oh, zeiru itzen zaizu, eta jo, ze interesantea, bueno, benga. Esan nahi dut, beraiei ere, Eta aitortzaitza nik usteetala klabea, ez? Aitortza horrek e, zentzu bat ematen diela beraiei ere. Eta gero alde batetik hori, eta gero bestetik dauzkagun gazteak ere, zerrian gazte etxoa baditugu, eta beraiek ere implikatzea, eta kultura hori transmisio betzeela beraiei iristea, bera nik usteet nahi, nahi ezkoa dela. Mm -hmm. Mm -hmm. San Juan Zuiturazari eh, gaur, eh, Antoni eta Pilarek, nola bizi dute Tradizio edo nola bizi izan duzu e, gaurra arte eta gaur nola biziko duzue jaso ditu zuen iturri ez beri horietako kontuak aparte urtzita zuek propio. E, zer da zuentzako San Juan bezpera San Juane e, egun hau. Ba, azken usteokkarte e, etxeko etxeko festa bat. Bueno festa edo bueno, ilusio homundiz e, bizitzen genmen etxean bakarrik. Eta guk beti izan dugu, nola konpaginatu, herri mailakoa eta etxetako e, oitxura hori utzigabe. Eta bueno, e, gaur egunen iritsigea, honelako oreka batetara, etxean zua egin, etxean denok elkartu, e, zu horren aurretik esan beharrekoak esan. Hori guztia eginda gero, orain herriagoaz, ezta, herrigunera eta bueno, eta herrigunean orain egiten degu, ba, festa bat, bueno, dantzak egiten ditugu eta hori guztia eta bueno, eta gaur ere 60 luze lagun elkartuko geantza faltzeko, ezta. Eh, baina bueno, orduan bi bi alde horiek ditu, eh? etxekoa, eta herrigunekoa, er, eh? Bi hoiek orekatzea. Eta bai, ba etzean denok E familia Soa gure amak ekingo e, du e, zerazu eman aurretik e, bueno eta e, soroak eta baratzak eta etxeari eta nolabait ere uxatzeko e, gaitzetatik eta hori guztiak e, adiraziko ditu adiraziko ditu oiltura izan beti, delako beti beti e, beti, beti, beti beti. bai eta erramu eh adar chiki batekin eta eta segurazu asko ur berdentua ere izango du eh nonbaitetik ekarria edo bestela kizkitzako bueno, akizgitzako ama berkina iturriko eh bueno ango honela esaten diogulako etxean eta hori beti beti, beti eta denok egingo dugu hori eta denok elkartuko gea halaxe eta gero, bueno, mi tintacho bate egingo dugu. eta egingo dugu leintxo piztuko eh, dugu zen ja ilunabarretako itsasera gune dira garelako eh bueno kilometro tardira bici gara mm? eta hori gaur orlexe gero itsasoko ani balimaduzu antxoni bai bueno ba guretxean e, bedinkazik eta holako nik ezte ezagutu suai apistearena bai E, gure etxea hola gain baten dao, eta bueno, gurea izaten zan gure suapiztu, eta bergabiri aldetik zemat su piztuta hotez eren, arriaran aldetik, edo gari, inedasti harta ingurun zemat su piztuta, eta oie kontatzea izaten zan gure umetako oitjura, ez da? Bueno, gero herrira jesteko e, oitjura guain urte batzuk hasi izan hori, bueno, ba, politia izaten da, suaren inguruko dantza hori, e, gaztetxo parte hartzen dute, e, bueno, gero aukera daukagu, guain gaztek ez gehan okere parte hartzeko, eta hortxe, hortxe, jendearen inguruan eta eta bueno, e, momentu polipatizaten da, bai. Itxason egiten da azken egunotan edo azken asteotan alako ez dakit, ikastero formala izan gabere, herritarrek e, dantzaren bat edo ikasteko aukerarik izaten da, ez dakit, Legazpi sumargana aipatutez, eh modu hikoan urtean zehar dantza egiten aritzen diren ohietaz gain Ba, momentu erriko iagoa, eta tradizio erriko iagoa izan dadin ba, erritarri ere maten zailaukera etantza egitekoa nahi bauten momentuan edo aurrez pixka bat prestatu da zailorik egiten duzuen eh, gaurkoa prestatzeko ba, askorik ez e, zen, e, iru izen zaigu parte hartzaileagoa bitue eh? horrela hasi ginen, eh? horrein dela ez dakitzen dakit bat urte kin, bueno, irula bat urte eh? berez ez da askoz gehiago E, eta bertan egiten dugu jafaldo ondoren zua piztuta gero, bertan txensaioa bertan dauden guztiek dezaten. Mm -hmm. eta akordatzen naiz esate baterako ba, kanpotik bizitzera etorri direnak ere, pa dutela lehenengo momentua gurekin batera antxe ensaiatu, zorgindantzarekin hori eta gero denok egiteko bueno eta antxe txistulareak eta berriz jotzen digut eta barreta, barreta, bueno baina oso, oso momentu politia izaten da ere, zema kostatzen zaigun, pauso batzuk ematea, eta bueno, eta farrez lertzeko unea, eh? benetan oso momentu, bueno, ba, e, bueno, eta ondo pasatzen dugu horrekin ere. Eta alare, orain, e, ja, bueno, gu ya 2000 eta hamabian, amaikan edo, hasi ginen, bueno, itxasoren jatorrian nola izatz hitza e, dagoen. Orduan, Eh, izatxarekin erratzak egin genituen orain dela bi urte tailer bat egin genuen mm -hmm. eh, eta bueno orain adizkide sun, edo zenide eta zenide eta sun edo eh, bueno, ba, prozesu batzutan gaude ba, Nafarro ere badalako basaburban basa itxaso eta iazgu joakinen eburaka urte eta bueno Asuntoa da, izatx erratzoekin, ba, bueno, koreografia bat, eta dantza bat, egiten dute, bain hori bai gazteak, eta gehiagoen saiatzen dute. Eta, orain tala hilabete, aiek etorri zirinan ere egintzan hori. Eta nolabait ere, izatx erratzori, e, bueno, ba, ez dakit, e, bihurtu dugun nolabait ere lotura simbolo moduan, edo. Eta, gaurko egunez, eta iaz ere e, justu e, afaria hazi aurretik plazan, Bueno, ba, dantza egingo digute, hori gazte, Batutxe. ez dakitia zogei bat edo elkartu ziren. Eta urten ere, ba, hortxe-hortxe izango dira. Hori baien saiatzen dutela. Eh? Bestea, bertan egiten dut, hori interesantea da. Ez dakit gaurko afaria berezi izaten ez dakit propio zerbait berezik eh, jaten den gaurkoa delako afari hori? Orduan baiti, askoa irakurri dut, eta ez dakit... Eh, bueno, eh, ostatuko man hori asko gustatzen zaio parrilako entuak. Orduan berari usten diogopiskatxo bat eh, proposamena berea izan dadin eta, bueno, ba, hiezen ikustet izan txala parrila jarrizitu lasai eta horrela, sardinak ere eta aurte noia askoa proposatzen du, ez? Ez oia askoa, eh, oitura modura, ez orduan baiteko herri batean irakorreta, oitura eta, es, bueno, ba, <risa> egia esatean nahi badimadezu, ez gaur zer daukaguna faltzeko baino, bueno, parrila, segura izango da, lase, manuri hori asko gustatzen zaio eta, hola, jartzen du parrilla plazan? Eta parrilaren berotasunen bueltan, zutik sardinatxo bat zuhaan, ola izan zaniezkoa, e, guraldiaren arabera, maia egongo dirateke kanpoan barruan, bueno. Bai. Eta aurrena zutik, pintxo bat, pare bat, eta gero ia iserita, eta ola bai. iser. Eta gauak noiz arteko luzapena du, suait zaltzen dene arteko, edo erretiroa noiz, noiz izaten da, goizaldeko izatekoa. Intzartean bakarren bat ikusten den belarretan belarretan oinutxik. <risa> Eta horri buruz galdetu dugu. Eta, bai esan digutela, eh, batzuk, eh, gauean edo bukatzen denean, etxera joan orduan jarriko dituztela lizar, adarrak et, eh, ata, atalburuan. Mm -hmm. Inor goizean mugitu aurretik egiten den oitxura dalako eta ja eta ala beharrez asko ibiltzen ibili behar izaten omen zuten <risa> esan digute baina bueno baina berareaz bueno dibu eh e, bueno ala segitzen zanik gaur, oi, gaur biharko egunez e, baina gau hontan horixe egingo duenik bada etzera etzera joan joan eta berela e, lizarra da lizarra mm -hmm. bai eh tok to kate ibilizate ze asidezue, solasa, atzo edo atzoarituko zeineten? <risa> <Bueno, risa> <risa> <boi, risa> Gargu izan, nu? ere bat ematekin bai, atzo gabe ere bai, atzo <risa> ba arratxaldean, <risa> bueno, honela bai. Eta hori, eta lastima, bueno, ba, este batzuekin ere, bueno, ba, egoterik ez dugu lako izan, baina tira. Aorkesunaz <risa> egin diazuek, ratira guaz eta zuen berri manai dugu? <risa> <risa> <risa> bueno, bai, eta oitxura jasotzen eta, bueno, oso da. Baina, bueno, bestere, bai, oso oso errezada. Egia esan familia ondibatgea da., ja, bueno, Ordun, ez alde batetik hori San Juan bezperan eta zuaren eh, ingurukoak eh, nola batere bildu ditugu, baina gero San Juan egunak berak ere ematzen duen da bueno, era bateko purifikazioa tal horrekin bildudego... Zerabat, e, guk, e, bueno, ba, igual txiki-txikitan gero komentatzen, ari juiz zerbait gogoratzen ote genun edo, kalduta dagoen zerbait antxoni kontatu. <susurra> <Zek. susurra> bueno, ba, e, San Juan eunen inguru meza izaten omentzan, baino deitzen zitzaion jai erdie. Hau da, e, gu meginela eta izaten bi meza bat goizoko, goizmeza, goizeko goiz meza, goizeko sortzietakoa eta bestea mezan agusi, amarretakoa. E, San Juan euneko izaten omentzan jai erdiko meza eta meza bakarra. Ordun orrea joten omen ziren ba hartan ba baratzen topatzen zituzten e, produktokin, produktorekin ba, edo artoa, hostoak hartuta, ez da? Babarunak, artoa, eh gereziak, bere fruituta guzti, patata, eh larrosak eta bueno, oso ohiko ere etzala ba, loreak etxe guztitan izate. Ordun bueno ba, alik eta polietena eta erramileterik ederrena eramatea zan kontua, ez da? Zein baino, zein dotorego. Baino, etxean zegonetik, bai? Eta eramaten zuten elizara, eta bedeinkatu. Eta bedeinkatu ondoren e, berriro gueltatzen zan erraminete hori etxera, eta lehortzen usten zan. Eta, ba, larrosa horriekin, eta, ba, erabiltzen zan, erremedio gisa, ba, belarriko mine baldin baseon, edo, edo, behia garbitu behar baldin bazien, edo, bueno, ba, holaxe erabiltzen zan, e, ba, hori, purifikatzeko edo garbitzeko, E, moduan, bai? Eta, bueno, horren arira beste zerbait ere. Bai, gaur goizean, e, beste etxe batean komentatu didate, nola gainera, inoriltzen baldimazan etxean, e, hain zuzen ere, osto eta lore e, ihartu hoiek egozi eta horren urarekin aurpegia eta gorpuz guztia garbitzen zala. Bueno, eta, bueno, guretzat aurkikuntza bat izan da. Eta, ba, benetan, estimatzeko oraindik ere, bueno, ba batzu badu, eh, gogoratzen direla, eh, honetaz zen irakurri gabe genuen ere inun eta eta ez genuen ezagutzen, bai. Mm hori -hmm. e, San Juanegunari dagokionez. Bai. Ez dakit San Juanegunak bere beste berezitasunik edo bote duen. Bai, San Juan arbolaren asatebaterako, bueno, e, nik ezakit noizko kontua, baina ia hori izan daiteke orain dela, bose, ia laro gehiurteko kontua, edo, jartzen zen, e, goiko plazan. Bueno, itxaso, nahizetagune txikia izan, bi plaza ditu, gaurregungo estatua eta udalada hon e, plazatxo hori, baina, lehen dikere, bazone, beste e, eraikuntza bat zarra konzehuzarra, handagoena, goiko plazan, eta han egiten zen, e, San Joan arbola hori zu tentejarri eta goihiko gonean zerbait jartzen zitzaion e, oso ziurrez zer, baino jateko zerbait edateko zerbait eta bueno ba gazten sea e, es erronka ba señiri txigoraino e harpatzea ezta baino badirudi, di ba oso nekosoa zala ze San Joan e, arbola hori ekarri bertzan e, ba ba basotatik eta gazteki ibiltzen ziren hortan baino bueno ba ni gustet eh e, ni ez naue berri honako lan lanetan ze ze klaro, ekarri bertzan e, ekarri bertzan lekutik eta bueno ba Debora luzez ez zotezon iraun edo itura horrek. Eh? Baina bai goiko plazan esaten dugu nontan konzegu zarrak ditu olaxe bi atal, bi atea. Eh? Eta oietako batean, kartzelaren atean esaten kartzelaren atea deitzen dugu nontan, bai jartzen nomen zan egindako eh, arku bat. Bai? Eta olaxe? Bai, eta horrez gain, egun horretan e, ere jartzen ziren Atalburutan eta etxordeko leio edo atetan, eta baita ere, e, basoroetan, eta bar, e, erramu bedinkatutako erremokin egindako e, gurutzeak. Mm -hmm. Eta nik gogoan daukat, txiki txiki-tsikitan, e, zera labanarekin maukak egin eta haiek adornatzen aritutako uneren batere. Eta horrein dikuk gure etxean jasota, bueno, antxe, e, biztan daude, egin. Eta, bueno, elementu dira hoiek ere. Eta gero, soroetan jartzen ziren, e, bueno, sartu esolatxo bat, e, pitzaduratxo batekin, eta bertantxe, tente, barruan sartu. Eta, e, besteren batek komentatu zidan, galdetu nion, ea, mendiko lur sailetan ere, egun horretan joaten ziren jartzea, edo, eta ez mendiko saietara santikutzetan joaten ziren. Baino baita ere, bakoitzak bere eh, terrenoan, nola baita ere, jartzen ziren. Eta horiek ere, bazitxuzten, gurutze horiek, eh, kandelaria egunean, eh, ba hori bedinkatutako kandelen txantxak uh -huh. ere. Eta eh, inkluso erremu, erremu adartxo batzek, batekin ere jartzen ziren hori atalburutan. Eta bueno, horreindik mantentzen dira, eta mendiko hainbat bordatan eta ere argazkiak eta teratag gaude zen, mantentu egiten dira askotan, ba bueno, telatuak berak, ez da, ba, ba bestu egin dituelako euritatik eta, eta, bar, eta bai elementu bezala, oso interesgarria dira, eta mantentzen dira, bai. Suatenek dute, bere noroitzapenean? E, bai. Etxe bakoitzak, bere sua? Bai, bai, bai, bai. Eta oraindik ere, eh, geure harrian, etxe geien-geienetan egiten da. Geien-geienetan, bizidean bai. guztietan. Uh -huh. bai. Sutarako zer? Traste zarrak, belarri hartuak. Hai. Bai. Etxe inguruko belarre zarbak, edo adarre adaskak, edo bai. Bai. Zein eka egingo. dia guai leia hori gabe. Eh, bueno, leia edo juku, edo jolas hori gabe. Es, es, ez, ez. Leiarik ez detuzte, ez. Ez, gainea, bueno, eh, ez dakit, eh? Jolaz bezela ere nola hartzen dan ez, oso hundi ite horrek ere, igual ez to gehiagilagun zen, ez? Bai, zen pixkatu mildutakoan dutakoan jasua eh, denak salto egitea eta brinko egitea hori bai. Hori ere betikoa. Hori, bai. hori, betikoa, hori. hori betikoa. Eta, eta zer eda... udikatu edo zer? Nik ni uste dut poza. <laughs> poza, egun alaia. Eh, bai, Egun argiak, egun luzeak, beroak, bai. Eta, horten, alde batetik, e, hemen, bueno, eh, gure iritziz e, daukaguna da. Eta, suak, berak nola usatzen duen, usatu behar dena. Ezta, eta nola, hinberan e, ere, garri bitu, purifikatu egiten duen. Eta, purifikazio itza, euskaraz, garri baino biskabat geisha gote den ere, elementua beke, eta gero bestaldetik ere bada, energia hori ere natura duena, e, esate baterako loreak, hortxe, gara biltzen ditugu, ukenduak egiteko. Azkenean, energia hori, ez da, e, e, bueno, ba, guk baliatzen dugu, baino, horregatik, ba, egun hauetan bilduko ditugu, mm -hmm. bai? Bueno, hori guk oraindik ere egiten dugu. Taljarrak egin izan ditugu, azkeneko urte hauetan ere, ukenduenaak eta bar. Dantza kantu oiturak eta kantu jakinen bat edo jaso duzu, eh? Ba, ez zetzaigu, ba, hola xe sortatuke, ba. Galdetu dugu, eh? Galdetu dugu. Baina, bueno, agian itz justu-justuak bai zer esaten dan, ba, bueno, e, e, zera, ba, lehen esan deguna, ez da, soa biztua horretik edo. Baina, bestela, kantu bezela, hori bai, e... Gure txian, esate baterako, biba joan bezpera, hori askotan, e, bueno, oiu egiten da. Baina, baina ez dakit orokortu adan edo, edo ez. Altxafu egorik eta ez? Bueno, guk herrian botatzen ditugu, eta, eta egiten demuna da, baina, hori aspaldiko jura omen da, eh? kanpaiak, e, jo, Bueno, gaina erritarrak e, gaur dira gazteak eta umeak eta dena kampan dorrera. Bueno, nola gustatzen zaien. Eldu xoekin batera, eta kanpai guztiak astintzen dira, ba gaueko amarrak aldeera edo amarrak eta hortxe-hortxe. Bai, suapizto horretik. Bai, eta lehenago herri dagoaten ezginenean, e, denok batera, etxean mantentzen genuen, egoten ginen kampaiak joko zai, denok, bueno, gutxikoera bera batera txupizteko beste konturik, arritu zaituenik, edo zer da gehien eh, kuadernon jasudezuen hortatik gehien gustatu zaitzuen, adau atximur egin dizuen hori? Bueno, nei eh, erramiletarena asko gustatu zait eh, etxen zegoenetik, etxen zegoenetik, zelera mangozama, peria jun da erositakoik ezarrez, eta zein baino zeinek do Ordun, ba hori ez, eh, naiz eta humiliek eta eta ez, Etxen ze honetik, baina orduan ere elegante, dotore eta politx. Bai. bai, eta guztietara, eh, orduan ere batzuk espezializatuak nun bai batzien, eta bazan etxe bat, hain zuzen ere lora asko, asko, asko, asko zituna, gure herrin eta hori ere gaur jakin dugu. Eta, bueno, edo batzu edo. Eta eh, gainera, eh, beste etxeren baterako ere egiten omen zuen lete hori, baina eh, Eliza apaintzeko ardura ere berako zuen. Bai, eta jakindu egu zein etxe ezan hori. Jarraipen emango odiozuela nari? Bai, bai, bai, gaur bertan jarraitu behar dugu. Zen, bai, e, edo zein ekin zaudela, beti daukazu e, geikuntza bat. Bai, beti matiz berriak eta... Forma daueran. eman eta aurrengo san Bartolome aurkezpenerako materiala izan daiteke. Izan daiteke. <laughs> bueno, zatik ez. Bai. Eh, bigote, ondo, ondo, ondo pasa, eh, gozatu arratx gau bai. goizaldea eta, eta eskerrik asko, eh, jasotako iek, bai, bai dekartza, Eta hemendik dik eskerrik asko esan gure informazio iturri izan diren eta izaten nari diren eh, guzti hauei herritar guztia. Bai, eskerrik asko. Pilari musika antxoni okariz, eskerrik asko eta baita, noski, bai. itxaso derriari ere. Baila. Gaur zuaren gaua da Sorginena Oitura eta tradizioena Gaur egozkiaren gaua da Naturarena argiaren aindarrarena Gaur erre Sua erreko dugu Eta gaur ere, nola ez, sorgin bihurtuko gara. Idaganaria <risa> itortza egin eta oraina aberastuko dugu. Egin dantza, egin irrintzi egin oiu, egin salto, eta ondo ondo pasa. Eskubuturrak loturik, baina nuki orzatuz, bro, euskeraz oiuka. Beasain, legazpi, zumarraga, itxaso, eskerrik asko. baita gainerako herri guztioi ere mantendu zuen arrastoa. Errezanitu xorkine... Ekaitz gaur eguzkiak gaua argituko du, non egongo deiargia. Iargia izarrekin dantzan. Ondon ondon do eskerkasko denok eskerrik Izan zorion txota datorren astirarte, muixi puto legoan egaitz? Aita zorri ere? Eh, erre, sua. Eta ura, ito. Aio. Yo... Gaurkoz, kicho. erasun olika.